Vrvečer. Lep pozdrav na okrogli viziji resničnostnih šobov. Če se kar polje nasliši, prosim, dajte povedati. Veseli me, da ste se zbrali v takšnem številu in da niste ostali doma in gledali Big brother -ja, ki štarta pač od 8. večer, ne. Tako da, hvala lepa za vaš visk. Dovolite mi na najprej predstavim svoj goste in sicer Marko Bauer, novinar, kritik, pisec. Zdraven mene zagotovoj vsi poznate Miša Morgan, prva ženska, če je res tako vse bilo in če je res tako sansko, boste ugotovili sami. Zdraven mene na mojej desni strani doktor Melita Zajec, ki se prav tukaj lahko zaposljate vse, ne analitičarka, tudi dolgobrstna dolgoletna novinarka. Uh, in pa zdravlja še nadesni uh, tudi doktor Maruša Pušni, ki iz Fagodete za družbenje vede. Uh, gospod je iz Big Brothera, <tud> je iz Big Brothera, spravi gospod Nikola Jankovič, uh, je žal še na poti iz Londona, uh, sicer upa, da se bo lahko udeležil ampak nekako odgovimo uh, njegov mestu oziroma odgovorni urednik revije Big Brother, pa danes samo kar uh, zaključujejo svojo uspešno peto oziroma šesto edicijo, uh, tako da žal niso uspeli priti, uh, ni pač so mi prosili, da jih opravičim, uh, moj ime pa je Mojca Plašak. Tako da upam, da boste v pogovoru uživali, uh, sicer pa potem tudi v koncu uh, ste seveda vabljeni uh, v debato, pričemer vas pa že zdaj prosim, da se vključite v debato, da se predstavite, kdo in kaj ste. Uh, kar se pa zadeva, same knjige namen te okrugle je tudi predstaviti knjigo, ki je šla pri založbi Maska in sicer mladega francoskega filozofa Olive, Olivea Rezaka. Imenuje se Ekranji živalski vrt. Lahko pa si jo kupite danes, da mislim, da za 13 euro. mislim, da je danes tudi za po promocijsko opusno ceno in sicer ne nekje je David iz založbe Maska in lahko pri njem pa tudi kupite knjigo. Današnji večer pa nastaja v organizaciji Zavodna Maska in pa mladinskega blaginskega kulturnega centra Maribor. Dokole mogoče preden da začnemo z tole razpravom, mi dovolite da pač navede nekaj dejstev, ki so pač značilni za Slovenjsko smešove. In sicer za moškega se je prijavilo 87 kandidatov za sanjsko žensko EMA, spravi, kateri potem sanjsko ženska bila Miša Ti, uh, je bilo 240 kandidatov, za bar EMA 425, za sanjsko zimsko dve skoraj 500, za bar dve potem že 1370 uh, in pa zdaj za poslednji Big Brother 1720 uh, prijavljenih. Uradno prodaje vije bi brate samo po tretji številki, to so uradni podatki, pa je 10 pri nakladi 25.000 tisoč izvodov. Mogoče zvoljajo takšna informacija, kako za rastejo. Uh, pa zdaj vprašanje za vse vas, um, kje vidite razlog za poraščevila kandidatov in kako bi pač, vsak iz vaše profesionalne perspektive in pa tudi dela definirali oziroma opisali termin resničnostni šov? in pa vaš odnozo te zvesti. Meni recimo zlasti vlasti blizu Jošir, če bil je tvoja uh, izjava, ko smo že prekomunicirali Marko, ko praviš, da resničnosti šovi niso žanr, te več stanje, ter da so medije en sam resničnostni šovi in ena sama odtaja. Pa uh. no. se Mislim, da pa prvod jaz bi splobil ta prevod resničnosti in šov, mogoče. Mislim, da usporedno z resničnosti in šov je prišlo tudi neke obsesije ali fiksacije z terminom fenomeni. Zdaj se vsi ukvarja z fenomenih, mogoče Zraterijev je tudi šlo predlagal vrnitev k, torej da bi kanta iz kanta vrn zvezal in da bi se vrtnil platonistični delitvi na fenomenalno in ta neomenalno, kar pomeni, da absolutno tako, kar se dogaja, mislim, je realnost. Zdaj nošem moralizirati, zdaj samo konstatiram. Uh, ni ta turističnost, da tem je v bistvu razlika, zato bi jaz s tem v reku realnostni šoli. Uh, to je to. Zdaj pa, zakaj ljudje hodijo uh, na realnostni šoli, mene v bistvu ne zanima, Tudi zato, kar me ne zanima uh, nikoli vprašanje, zakaj. Uh, Imam pa mogoče dolgo časa, sem mislil, da bi so ljudje, ki so pojavno rano si šele, ko grape troje ali pa starše, pa jim rečil, da si ne bodo pošli na rand. Rano, rano si šel, da pač, če ne bodo videni, da jim ne bodo nikolič videli, no? tako. Super, ničujem rahle tehnične težave, ker pač imamo vsak svojega mikrofona. Uh, ampak, vseeno, se če vprašanje, ki je vidiš, mogoče porast števila kandidatov, ki je vidiš ta uh, nekako značilnost ali fenomen, ki ni samo značina za Slovenijo, ampak za vse poslotke, pač, ki pač ti realnosti, oziroma resnično zmišljajo, traja oziroma funkcionirajo, delujejo, <z> so. <Oleksikorum> Razlog, da je v bistvu zanimivo, jaz sem v bistvu realnosti šala ne gleda. Ampak mislim, da na nek način, če ne glede še eno, si šal, uh, je to skor osnovni pogoj, da smeš se progovoriti o njih. Uh, tudi ne ljudi, ki bi gledali. Ampak zato, ker me ne zanima, naj zate, ker uh, bi imel kje proti njim. Uh, ampak, kar sem, kar sem povidil, torej sem gledal nekaj, da je si <laughs> uh, je, je v bistvu to, kar me je v bistvu uh, zinteragira, je, ker nekdo gre ven, Je v bistvu to blazno traumatično, ne. tudi ljudje so v bistvu poslavljajo in razlako v bistvu piše o tem, da v realnostnih šalih ni smrti. Ne. Kar v bistvu na nek način ni res, ne. je pa je vzadjo smrti, ker namreč to, kar se zgodi temu človeku, ki gre ven, ali pa v tiski gadaje, je to, da nekaj obstaja v tenutku, ki gre ven iz realnostnega Ampak problem je že v tej definiciji, da on iz realnostnega šala iz stop, namreč stop iz realnostnega šala zagotov ni topus tiste, tistega kontejnera, v ga izprejel, ne. Zagotov se ne konča pri tem kontejneru, ne. In треба se vprašati, kaj ustojet topus tega ravnostnega šola, no ja sem v bistvu na nek način mislim da je vse ravno se šol, ne, poka pač matri, čista matrica, ne? In edina naloga človeka, ki, ki mu niso blizu ravnosti šole, je to da prečišči utopije znotraj tega, ne? To je v bistvu tako, ka napašno eh, razlaganje, da, da v bistvu gre za napad na intimo. Ne. Problem tega je v bistvu tem, da, da ne gre za napad na intimo, gre za napad na javno. Ne. Če česa ni več, je to javno. Ne. To je v bistvu popolna intimizacija ne, vsega, vsega kar je. Ne. Uh, je pa to tudi čist določen tip intima, ne, seveda. Ne govorimo o kateri, kateri koli intimi. Ne. Tako da, če čist zares ok verjamem, čeprav je to ne mogoče, je pa trebalo to verjeti, je v bistvu, so ti otoški, ne, to je pa popolna izolacija svala, te otoški, ki niso dele realiti šava. Ne, ampak to je tako, ki iska toške, ki niso del korporativnega. Ne, pač, ker uh, najbolj značinen, en najbolj značinen diskurs za korporativnega je antikorporativni diskurs. Ne. Tako da, če to vemo, je stvar, ki se je zakoliciramo. Okay, hvala za uvod. K temu zasedno javno se bomo še vrnili. Mišljamo dva, tvoj popred, zakaj je število prijavljenih izmere bolj narašča in pa kako ti doživelaš oziroma tvoj, tvoja terminologija resnišnostnega šova. O tem, zakaj si se ti prijavila, kaj si dejansko tam živela, bomo spregomorili kasne. To, to bi te mojca takoj popravila. V bistvu, jaz se nisem prijavljena od par resnišnjih snikov, jaz sem na vabila na sodelovanju. Sprva, ko so me nagovorili o te zadevi, vse poznate, ne vem, vestičnostne šove, ki so potekali že pred prednosev, so se začeli v Sloveniji, v tujini, in jaz sem tudi nekaj teh vestičnostnih šov, kar so se vrteli v tujini, tudi gledala. je bila tudi sanska ženska, večerin in sicer na nemškem kanalu se je vrtela dolgo časa pred našim slovenskim. In, um, ko sem se jaz pogledala to oddajo, se mi je zdela, wow, lepa, potovali so, fajn so se imeli nasploh tu in je bilo vse tako čarobno, mistično, fajn se ti je zdelo, ne, in to je bila na njevših televizijah bombastična, ne? in že z tega vidika so tudi mene pripričevali, ne, tudi dali so mi še enkrat za pogledat z te in so rekli, tako pri nas, ne, in, V enem trenutku so si pa, Dobro, ne? Pa se si mislila, da se potem res nima kaj zazgoditi, kaj glede na to, da spoznaš nove ljudi, doživiš, obljubljeno mi je bilo, ne vem, boste potovali, ja, boste bili to, boste bili ono, na koncu pa je vsega tega ni bilo ništa, še zakompliciralo se je. Zakaj se pa mladina prijavla, Imam zdaj kar nekaj znancev iz teh resniščnosti vlogov, ki sem jih spoznala na knjerno. Več ali manj mladino, to, da bi postali na nek način del tega vrveža, te slave, ki se dogaja v Sloveniji. Pa si se ta slava je kratkotrajnega značaja, ampak vsi bi jo na nek način radi skusili. Vsi bi radi na nek način bili pač na jih se pojavljali. Zaradi tega so seveda vedno večje privlačne okay. kar tudi potegne. Um, je pa pač problem tega, da ne vejo, kaj pa jih vse s tem odzadaj čaka. Ne? Dobro, o tem za Lisiju se pomenimo še malce kasneje. Melita, izvorim. Ja mneni, da malo veliko vprašanj za začetek, ampak bi najprej povedala za kaj me leto zanima. Eno je to raziskovalni interes, ker me pač um, zanima um, jo kulturne in družbene spremembe, ki spremljajo razvoj znanosti in tehnologije, in to um, se misliš, da je to gotov simptom um, teh sprememb. Um, o tem mam priliko, ne sem razmišljala, da se tudi pogovarjajo s svojimi kolegi in študenti na medijskih komunikacijah, na feriju, tukaj v Mariborju, bo v sveser pozdravljam, da ste prišli, ne? Hvala, da ste prišli. Hvala organizatorju, da me jo povamo. In te druga stvar je poklicna, v tem smislu, da delam na RTV Slovenija in da je bil seveda veliki brat način, da se je televizija, ne, ki je v klasičnem smislu, že zdavni, bi morala biti mrtva, ne, v smislu te scheme, program, ki gledamo vsi v istem času. Z resničnostnimi šavi konkretno, z velikim ratom se je ta televizija ohranila um, in še vedno vlada v medijskem svetu. In da je za nas, kot uh, pač, tudi dostojalce njavejte televizije, to zanimivo. Ampak o tem bom govorila kasneje. Zdaj vam samo govorila še na to vprašanje o, o resničnosti, o teh resničnostnih šavi. Seveda gre, da sem zašel. In, in mislim, da vsi, m, vsi to vejo. Ne? Um, Vemo ljudje, ki grejo, ki, pač, ki se prijavljajo, da bojo prav pravi, da to se od sebe. Ustvarjalci vedo, meni je žal, da tukaj ni nikogar od, od teh, ki te uh, pripravljajo, ne? prav zaradi tega, ker, um, ker bi nam povedali, kako oni v bistvu že naprej imajo scenarij, kako tudi ljudi zberejo v tem ključu. Grejo poiskati nekaj posebne profile ljudi, ne sem, da so oni kot uh, osebe zanimivi, ampak tudi da so zanimivi kot ekipa. Ne? Skratka, um, tukaj en velik scenarij, kaj hočem? Zato bi rada, če dovoljte, še malo povezala s tem, kaj mislim, katere so te kulturne spremembe. Na to smo mi, ko se ukvarjamo z medij, postali pozorni že z internetom, ko smo videli, da ljudje igrajo vloge. In en tipičen pojav je bil, da so se moški izdajali za ženske. In smo se iz tega zelo veliko naučili, predvsem smo se naučili, da je ženska, ali ženska je vloga, ki jo tudi moški razumejo. In jo tudi znajo, da Četre, in od tukaj smo pašli do tega, da zapravo ljudje v življenju igrama veliko lok. Ne, jaz nam tri leta starega ne čaka in vidim, kako mama razlaga, kako se mora vnašati v vrcu, kako se mora vnašati pred ravniko in tako naprej. Ko ta človek odraste, um, mislim, vsi veste, ki zjutraj greš v službo, može biti skrb v noče in mož, v službi um, požrtovalnico delal, spokojne graš košar, ko si friend, prijatelju pa noč si um, ljubimc. In tako, skratka, vsak človek ki se mora vse v teh znajd, um, In uh, ne sem to, a ne, uh, pred kratkim sem slučajno bila prisotna na nekem izobraževanju, ker šte govorili o tem, kako človki danes uspe. In recimo, bi mislili, da koliko uh, vpliva na aspekt to, koliko dobri ste v tem, kar delate? Da nekaj znate, naredi dobro. 10% Vse ostalo sta dva druga dejavnika. To je to, kako se znaš predstavljati in kako napletiš mrežo znanstve in, in To je tisto, kar ljudje naredijo, če se prijavijo v, v, v resničnih In To je tisto, kar oni, gledajo, tudi lahko na nek način prečekirajo s tem, ko gledajo v resničnih snišov. Tako tle ni nekaj zarote. A ne? Uh, tudi ljudje niso neumnjali pa mazohisti da bi se prepuščali osobinem na televiziji, ki jih namarajo, ne? ampak v tem najdejo neko koristnih užitke, ne pa resnice, ne? ker prvi nekrat izkusijo, kako je prav, prav to nekaj, kjer je treba odigrati. In se mi zdi, da bi mogoče tudi mi teoretiki lahko ne pronesi, da gre za resnico tukaj Tako da je to šo Hvala, mi izvoljim vršo. Hvala. Uh, mogoče bi se jaz najprej otvrnala na tisto markortovo izjavo, nekaj najprej veko, da ne gledam, ne? potem pa potem, da gledam vseeno, ne? da nekaj ve o tem. Uh, prav zato me zanimajo, spravi vsi filmeni, z ženskim revijam je podobno, ne? z vičino ženskih se jih pogovarjam, tudi teoretičake, reče, ali beremu ženskih revij, ali zelo jasno verjo, kar se posebili, ali pa beremo samo pre frizerijo, zelo jasno mu poznajo osebine ženskih revin, zelo podobne z resničnostmi šori. Zdaj, ko se vpraša naprej, zakaj, zakaj grejo nekako ljudje, oziroma starejši tudi, ne, kot se vidi v ta šori, jaz da gre tukaj, kot je ženelita vremenja, ne znam, neke širše družbeno-kulturne stremede, ne, ki nekako ne, povzročajo ne, Korenite spremenbe v družbi, zakaj je dejansko ljudje želijo. Res lahko govorimo o nekih raziskavah, ne, do katerih so prišli uh, raziskovalci širom po svetu, ki so nekako, v neki vrsti tudi uh, dejansko pogovarjali s temi tehnovalci, zakaj se prijavljajo, ker dejansko nekako uh, zanimanje za nastop v resničnostnih šovih po celem svetu blazno raste ne? in to, kar sem rekla, ti že prej v pogoro, ne? da je statistično gledano verjalsko danes teži prit v nek ameriški, najbolj gledanji jesničnostni šov, kot pa recimo se upisati na študiji na Harvard. Ne? Zelo podobno je pa nas, v Ljubljanji ali pa v kateri okoli tukaj Mariboro ne? to slaže prištudirati, kot pa se prijaviti, priti do Big, big Brotherja. Zdaj, raziskajo je zakaj, ne, so različne intervjuje, z tegnovalci, zakaj nekako uh, ta šov, ena iz netemenih, najpogostejših ne, in to je zelo ne, ker pač vsi, vsi mislimo, ne, da je vredno zaradinarja, ne, zagotovo je, ne, znam, motivacijskih del, nekaj nagrada, ne, recimo nemških ki je trajal 30 let in dni, uh, je dal, kot končno nagrado, milijon evrov, Prvo kot prvo, ne, kar navadno je to, kar smo pregovorili, in kar tudi uh, lahko dejansko v svoji knjigi govorimo, se pravi, biti viden. Prepoznavnost mm. in nič, se pravi ta medijska prepoznavnost. Uh, Zagotovo, da če se pogovarjamo, če, če kak, smo slišali ne, izjave uh, slovenskih, uh, slovenčanskih opuščajočih v resničnostnih šovih, je bilo to eden izmed najpogostejših ukrepov. Uh, Vse nisem konec konca šel v šov za to dvojčice na último barovno mesto zelo dobro to pobedale ne niso dobile službe takoj po študiju se šle so v bajž toda pač nekako preživele tist prosti čas konce s koncem so postale bolj poznane misle od potem lažje bilo službo in tako naprej se pravijo prepoznavnost biti viden ne imič drug drug razlog ki so ga navajali in dejansko, ki še posebej govori o teh družbenih kulturnih spremembah, ki si tam govorila, je pa ta vrijetje v nekako razvijanje socijalnih stikov, učenje socijalnih viščin, kaj vse se bomo lahko tam naučili. Ne? se pravi, da ponujejo nekaj, poglede, kako se je oglaševalo, ne, v tem stilu zadnji vesničnostni šok, ki pa ni pošel ven, ne, se pravi, zamenjajo moženje, ne, prite v šok, doživeli življeli boste nekaj ne po ne. se pravi, ponujejo nekaj iluzije, ne, kako na mediji danes prostor, kjer bomo lahko izživeli nekaj, kar dan dani mogoče življenja ne moramo, se pravi, se naučili nekih pristnih socialnih stikov, Živeli to in to smo na fino gledali, ne, vse tisti, ki ste gledali, recimo, bari tako kako recimo tudi zdaj Big Brotherja, a uh, Ste videli kako dejansko nekak ti, ki pridejo tane, poskušajo izživeti recimo paro kapetra, a ne svojem fantu, ali svoji ljubezen skozi zve, zvezo celo Slovenija, ne, je se petale z večer do večera kaj bo, a ne, z sojim fantom. In to se daje in se pravi doživeti nekaj nepozabnega, razvit socialne stike, itd., da bo da bo ste naučil življenja, a recimo Ti sošli, ki so šli, izbara, so zelo pogosto nekako navali to vrstne razloge. Ne? Bilo je fino, nikoli mi ni bilo žala, ne zelo pogosto je izjavl, ki jo slišite, da sem šel tja, okromno sem se naučil v življenju in tako naprej. Gre za to, da dejansko mediji danes ne neke tradicionalne prostovne druženja, ne? kjer dejansko nekako nam obljubljajo izživeti te stike. In jaz bi nekako v tem oziru poskušala to zaokrožiti. Ja, izvolite. Um, Meni se zdi na nek način, da je re, rejati šala, da se akademizem veliko z realnostnimi šale. Um, Ker v principu se mi zdi to um, problematično početi. Um, na nek način mi je všeč pri tej razakovi knjigi to, da se mi zdi tako blabavno motiviran celo knjigo. tako prvi 160 strani, ampak še vedno je kup te v uh, tem, ki 40 strani je pa zelo motiviran, ne? Težava je v tem, da se 40 strani pač z nebitega uh, torej, analizej ravnostnih šal, ne? ampak ima nek svoj pač, mislim, ne svoj uh, etični, pozitivni program, ne? Torej, naprej ima to nek dekonstrukcijo, ali tako inovani negativni program, potem se pa posveti pozitivno ne? in se ga tudi zelo nasmenjano, ki to piše. Uh, zdaj, problem je v tem, da na nek način ni naprečne kot deleza in fokoja, ki pač na nek način tudi počela druzga, kot da sta obnavljala po ne? In um, kar on obnavljala pred je v bistvu ta zmožnost biti izoliran ne? na svetu. Ne? Torej vse zdaj to, kar smo zdaj slišali, v bistvu odpade. Ne? Kako je na nek način se akademizem zdravostnih šal je zato, ker je to pot iz izolacije. Ne? Ker na nek način, če so kvarjali s ki vse ljudi zanimajo, se to ne osemim. Mislim, da je to zelo pomeni. Drugi problem je pa, pa pač, da Razak seveda razvija ta svoj pozitivni električni program, ki je zelo radikalen in se tudi jaz z njim pač ne moram pomagati, kot da se ne bi sem problem pač tega krasnega izoliranega položaja pač to, da Pokolah ti držaj je pač čist posebno družba. Ne? Ta družba je pa pač služenostnička služen družba. Ne? Ta, na nek način ta držaj je pokorejcev, kinikov, mislim da je so predene ciniki tle. In, uh, no, dano zanom spadu. Uh, <goliti> <goliti> ne. V sposti pomagaš tudi snivo, če niče reči. Ne, mislim ne, pač kinikov, pokorejcev in skratka, no, se vsem. Uh, pač predpostavlja to, da oni niso služni. In, in da lahko živijo življeni, kot ga živijo. Ne? In kar jaz vidim pri ravnostnih šal? Ne? Zdaj pa pač, kateri je prej Milito bozvoljila, s nekateri teoreti še vedno ukvarjamo z resničnostjo. Ukvarjamo se znotraj, sveda nekje, recimo Milita, na, mislim, Milita je največji ekster za delitev, da je totalno idiotska delitev na virtualen in ravno. Se se zdaj strinjam. To paš s se bodo še tisoč let ukvarjali. Ustrajam, ustrajam pa na delitvi realno resnično. Zato je, ker če ne bi ostavljal te delitvi, naj bi verjel v Opus Vernera Herzogar, naj bi verjel v Filan, konc ki je nek drugačen diskurs v pogojih. Svet se pogovarjamo različno spločno. Ne. Tle tudi tle smo tipizirani v neke vroge. Na začetku se nas je postavljal basic literature reality show. Ne. Nekdo je akademik, ne. nekdo, je, nekdo je nekaj, ki ima preveč definicije, to kar da se ne ve, čistočno, kaj je pa pač imamo tezansko žensko, ne? Ok, nekdo je tudi moderator. Tako. Zdaj je malo tudi v grbi in In bomo se vrnili tudi na te, uh, problematiko znotraj uh, akademske sfere na kakšen način se ogramljava realnost vziroma resničnostne šole. Ampak zdaj, recimo vsi, ki smo že pribrali knjigo, pa tisti, ki je še nisti pa za gosta in pa vse malo, ki se ukvarjate a pohvaljamo temi realnostnim, resničnostnimi šoli, Uh, Bola li manj, seveda, so te zadeve naprej uh, zrežirane in seveda tekmovalci tudi podpišajo določene pogodbe. Uh, zdaj, meni je Miša konkretno zanima, koliko se ti dejansko bila pred tem seznanjena z, z vsemi stvarmi, ki so se dogajalo v kolisju in pa ali tudi ti morala seveda podpisati pogodbo, namreč gre za pogodbe, da udeležnici ne smejo Najmen leto, ponekod pa tudi več do, do treh let, ne smejo potem uh, o svojih izkušnjah govoriti za mediji za svojimi prijatelji. Sicer kako se to nadzira, da z svojimi prijatelji ne, meni sicer jasno. Ampak, recimo kakšno so bili predpogoji, preden, si ti uh, sploh dobila to vlogo, če lahko mislim, v tem temu kot vlogo in koliko so dejansko prej povedali in pa dejansko stanje, ki je potem uh, nastalo. V bistvu sem bila dober primer tega, da se je PopTV tudi na meni nekaj naučil, ne. Kaj um, v bistvu, na začeli delati, je na mizo padla povoljba, avtorska pogodba od avtorskih pravic, kar je predzajemalo vse to, kar so posneli, audio, video, skratka, da je to material popteveja. PopTV-ja. Uh, je bila tudi številka mojega honorarja, ki ni bila tako bajna, o katerem se je govorilo, ne vem, da se bila 2 milijona, pa avtomobile. V bistvu bila je to ena dobra poprečna slovenska plača in pa seveda vsi um, stroški, ki s njih imela, bi na Maribor ali pa, pa tak da dejansko nekega denarja od tega nisem imela. Uh, to je bilo v tej pogodbi. Na koncu, ko se stvar pri nas do konca oddaje malo stopnjevala in da sem tudi jaz videla, da stvari in ni z rok in da se neke stvari zadej blentejo, um, sem postala, če dalje bolj tudi nesigurna. In vedno več stvari sem probala nekako lansirati javnost, kar so mi je seveda hodili najprej preprečiti. In potem sem mi je pisal pred zadnjo vdajo, ko smo snemali nagrado, prišli z eno nakonadno pogodbo in sicer ne neko pogodbo o močečnosti. In so mi hteli pač nekako reši, da če tega ne bom podpisala, ne bo več uveljala te pogodbo. Ne. In glede na to, da sem sama študirala pravo, predno sem se izpisala, sem pač vse te stvari malo poznala in sem reka, da da se pravičujemo, ampak za nazaj se pa stvari ne podpisujejo. Ne? Mislim, da bi že to naredil, ne. Uh -huh. In so mi je rekel, pa ja, ne bo hodorarja, sem rekel, da je pa pa se vidimo pred sodiščem, ne. In se mi je dala tisto nazaj, hm, ne, in potem pa se je res začelo, da so vsi šovi, ki so prišli za mano, ne? In dali in avtorsko pogodbo in to pogodbo o višnosti, ne. Kar za da me ni fer, ker v bistvu te na nek način čisto odrežajo, ne, ne dovolijo ti spregovoriti niti besede, ne. In, in jaz, ko sem to pogodbo podpisala, ne, ne tole obočečnost, ampak avtorsko, nisem točno vedela, kaj so meni tudi tamnotraj, kaj je bilo kar napisano, da ne smijem nič reč ali kori, ne. Bilo, ko sem prišla takoj doma, ker sem imela namreč pogodbo v Mariboru, sem dolgo časa v Ljubljanih, se bil, aha, ne. Vse to, kar so oni meni hteli so preprečiti, sem potem videla, da mi ne morejo. Ne. In um, koliko se je pač dalo, nekako začela javno o tem govoriti, ampak eno leto nekako po tisti vdaji niti ni smela te prilike. Ne? Tak, Vsekako se ti ustvarjalci, tih resničnostnih šovov hočejo zaščititi, ker zadaj se marsikaj si kaj dogaja. In tudi zdaj, timo, ko se pogovarjam s prijatelji, ki prihajajo z tih resničnostnih šovov ven, mi kakšne stvari zaupajo, ampak vem, da me tudi prosijo, Miša, ti veš, kaj je to zadaj, veš, kaj se dogaja, A, Mi o tem ne moremo govoriti. Jaz pa njihove imenu tudi ne morem. Jaz vem samo to, kar se je dogajalo meni, kar je pa zelo podobno temu, kar se dogaja njim. Še eno na to tema. Znalo je tudi iz vseh teorij, pač od vseh raziskav, ki so bile zdaj naredne, da seveda so prisotni tudi zmeraj psihologi, psihoja, psihijatri in da ti zlasti zdaj pri biti bratil je recimo upravila tekmovalci določene teste. Zdi tudi ti morala opraviti kakšne psihološke teste? Ja, v bistvu, Na enem pogovoru, ki je, je bila res polna sova ljudi, to je 16 udeležencev, ki so pač bili pri tem procesu, stvarjeno zraven, in pa jaz. Je tekom pogovora prišel en starejši možak noter v sovo in se je usedel v strani in samo poslušal ta naš pogovor. Jaz sem še enaknadno zvedela, da bi to ne bil, oziroma je bil en psiholog, da sicer tudi njegovo vezitko. Um, on je poslušal ta pogovor, ki smo ga mi imeli in dal potem svojo končno oceno. Jaz ne vem, kaj je on iz tega pogovora, ki smo ga mi tam pač opravili videl. Uh, potem je cukno za roko, pa je rekel, pridi gremo še se malo samo pogovarjati. In res, njima smo se vsedla v enopisarno in me tam spraševal stvari, ne vem, od, od vibratorjev do ne vem, še je vse dalje, Da se mi je zdelo v bistvu pač malo čudno, ampak on je potem podal to svojo mnenje, da sem jaz primerna da kaj je, kakšen pravil je na meni naredil, kaj pa jaz vem, ne vem. Dobro, menite uh, recimo, tisti je ljudi tvoji, ki nidi digitalne podobe, se zlasti, pač problematiziraš in ukvališ z formatov uh, oddaje tipa Big Brother, ne. Nam lahko no, mogoče malo osvetliš, ker si se vendar ne ukvaljajo z, uh, z to vrstno teorijo, za to vrstno prakso, ta format odaj in pa samo ideologijo tega informata z vlastnimi in navezalo na, na izkušnjo, ki jo potem je določen participan v tej vzposameznih uh, big brother, ali pa tudi v ostalih resničnostnih všovih tega formata uh, ima. Um, ja um, Kot veste, ne, mislim, veliki brat ni kar en, ne, veliki brat je um, resničnost všov. Bil je prvi Postavlja um, matrico, ki velja še danes. Izum, da je pri John Demol, John ni nizozemcem, ki je lastnik podjetja Endemol, vmes um, um, je tudi stopil, ampak letos se je vrnil. Najbolj ste slišali, ko je bilo skodni, ko je medija, se je tudi podelaš. Uh, to je uh, prav zaradi velikega brata in njegovega uspeha, ki je podjetje na tem področju, je seveda zasebno podjetje. Um, jaz to zelo rada povem tudi pri nas na RTV, um, zato ker, um, ker pač cela javna radio v Evropi nima izbire ne, in nekako more slediti temu, ne, ker je pač, um, kot sem rekla, je, je ponudilo odgovor na, tele, na krizo televizije v istem času. Zakaj to jaz povem? Zato, ker pravzaprav so prve formate razvili pa v, na javni televiziji. Ne. Um, veseli to, bogam pokaži, kaj znaš, je neki kar je, ne vem, zdaj pri nas bita talentov v Ameriki, American Idol in tako. Eurovizija, recimo, Eurovizija je recimo še bolj pomembna tukaj zato, se je zdaj jo prodajo, ne? zdaj izdamo najbaš posebne skrivnosti, da jo prodajo v eni od velikih ameriških nacionalnih televizijskih prež. Uh, gre pa zato, da je Eurovizija postavila matrico tega kot formata v tem smislu, da je povezala televizijo z telefoni. In to je ta ključni poslovni model, se pravi način uveljavitve, um, um, komercijalne uveljavitve te, te vsebine, tega formata, tudi v primeru Jona de in Velikega brata, s tem da Jon on de sam pa prav pazite. Um, mi Slovenci smo tako navajeni, da se mislimo, ne, da, sta visoka, da sta popularna kultura pa umetnost daleč narazen. On se je izgledoval po eksplicitno art projektu. Um, nekaj, takrat je bila še ameriška študentka Jennifer Ringley, ki je postavila, takrat so bile prve spletne kamere, možno njen je postavila svojo spavnico študentsko, je postavila to spletno kamero in oddala fotografijo na svojo strane stran na internetu. Tukaj ni šlo. Ne? Zdaj sem nekaj slišala, da je prodajala. Ni, ona je to delala strogo iz bolj eksperimentalnih ne, namenov, potem se je tudi zaposlila na CNN-u in je to stran kina zato, ker ki so porno strani pol to potem hotele um, eksploatirati. A ne? Skratka, povezal, je, kaj je naredil Yon de Moll. Yon Demol je povezal to matrico Eurovizije, se pravi televizije, možnosti telefonskega glasovanja, s tem, kar je bilo takrat aktualno, se pravi se na internetu. In je preprosto, preosmero pozornost. Ne, obstajal je nek strah, zdaj pa internet ne je ogrozil televizijo, pa to, ampak je on obrnil in je pač internet postal samo servis, zato da dela televizijo še bolj popularno. tudi če dovoljte, sem nekaj, um, kar se mi zdi zelo pomembno poudariti v Sloveniji smo, tudi pred nad na RTV-ju, um, sami zdaj dožveli, mogoče povedali skozo 100, uh, ko smo se začeli zelo pred kratkim ukvarjati z gledanostjo, je to delvalo pod nekaj zelo um, narobe. A ne? um, in pravzaprav skozo to smo videli neko tako zelo specifično slovensko patologijo, ne? Uh, če je ena sobina dobra, biti popularna. Ozajmo, če je popularna, pa mislimo a priori, da je slaba. Ne? Um, dejansko pa mi zdaj, skatka, uh, zakaj to mislim? Zato, ker je pri nas zelo velika težava, ne samo znotraj hiše, ampak vedno znotraj. Uh, v bistvu to logiko, ki je moja edina pravilna, da pač samo, uh, da je polarnost en del kvalitete. Ne? To razliko, da recimo privatne televizije lahko uh, brez kvalitete dosegajo popularnost, če jim javnost to dovoline, mi kot javna televizija pa moramo s kvaliteto. A ne? prehajajo do, do popularnosti in seveda bi, um, bi če bi mi bili, bili bolj aktivni na tem področju, tako kot recimo zdaj primer velike sestre naradijo, ne ko se konča 8. junija, če bi bili mi prej tukaj bolj aktivni, pa bi mogoče slovensko javnost priprava bila bolj zahtevna ne? in bi bili naši resnični šovi uh, tukaj boljši. Zdaj, jaz to da se ne <laughs> V bistvu, moj, moj komentar je to, da resničnih knjšav, javne radio in televizije je vsekakor piramida, ne? Oziroma, ko vsaj poskušal, ki tam tudi na to temo lahko nekaj še rečemo. Zdaj, mene se tole zasedno javno. Marko je že prej uh, navedel problematiko. Mamo um, še tudi ti, ki se ukvarjajo vsi, ki se ukvarjate z, z teorijo, ste sezlasti ukvarjali s tem, kaj, kaj je še zasebno. Uh, kaj je javno danes, uh, Miša je to seveda izkusila uh, na lastni koži. Uh, tako da vas zdaj prosim za eno rako te, te, teoretično vzadne spravi, za segno javno, koliko je tega uh, še danes. <coughs> Miša, taj potem za dejansko, koliko si ti imela vpliv, uh, to, kar ste potem dejansko posneli, koliko od tega, kar si bila ti, kar si ti želela, da je šlo na uh, ekrane, oziroma to, smo lahko po mi doma videli je bilo dejansko, res oziroma dejansko tvar. Mogoče najprej ti odgovoriš, potem pa še vaše teoritično oznajem? Tja, čist nekak z drugega zornega kota vredaš to, če si prisotno velmi te celi za tevi, kot veredno tukaj, ki se postavljajo različne teorije v teh šovih. Meni je pa predvsem najbolj grozno to, da jaz sem gledala, da takrat, ko ste videli vsi na televiziji, se pravi nič prej. Um, in prvi par da je prošel vse v redu, potem pa se je začela samo stopnjevati, kajti začela se delati kaj je delati to Kaj To je pomenilo to, da povedala o dva primera, z enim fantom sem natrsala na enem ribniku, televizije so snemale, režiserka je pa z meter kratmetr na PC, poljubita se skakala okoli ribnika in se drla, naredite nekaj za rating, naredite nekaj za rating, rating bom padel. Pa jaz gledam pa, kako briga me rejtik, če se to drvam, da bi mir ne doresnično zničal, ne? Ne, in to, to se je skozi dogajalo. Oni so meni, pa ne samo meni, tudi fantom, skozi so jih pumpali. Poljubijo, naredi to, naredi ono. Pa, da v bistvu na koncu nisi mogli imeti nič od tega, da bi lahko rekel, pa dajte, pustite, s človekom se pogovarjamo, pa tudi, če to ni zanimivo, nama je to zanimivo. Pa če ljudem to nema zanimivo, ni dva se spoznavamo, ampak to ni imajo dovolj. Recimo, en drugi tak primer je bil, ko potem vidiš, kaj je z ene zgodbe na televiziji. Uh, peljani smo se bofant, v bistvu domov, k staršem, na neko pusilo, v bistvu, da, smo, da smo spoznali starše. Ne. In jaz sem po navadi vedno vozla avto in zraven sem imela štiri kamermane. In to se je tako začelo, da ob sedmi zjutraj je to že njegrzo krožem v avto, pa še kakar džola, ali pa kaki in pol 4 ena štiri pnjane dece zadaj. In mi se vozimo, vozimo, vozimo, peljali smo se v Ljubljane daleč šli dol in palj, da se zavozimo. Jaz nikoli v tistih krajih in gledam in oni se mi tam zadaj smijijo, jaz se smim pa da zraven pa snimajo. In jaz se zavozim in pravi fantje, kje smo, ne? Klad ne vemo, ne? In res ena hiška podrta in jaz se mi tam s kozopim, oj, oj. oj. Tu pa jaz res ne bi živela, ne? In se vozimo dalje. In skratka pa 3 triče ure, ko smo se mi vozili, smo le našli to njegovo hiško od tega fanta. In pridemo no skratka poznamemo. Čez dva tedna je to na televiziji. Miša vesela se pelje k temu fantu, se pripelje pred njegovo hišo. U tu pa jaz ne bi živela kaj je bilo v bistvu 45 minut razen, ampak oni so to tak skupaj zmešali, kot da sem se pripeljala dejansko pred njegovo hišo, s njijo zašimpala, sem prišla skozi vrata in celo presrečno pohvalila starša njegova, v kakvi lepi hiš, ki ne živijo. In to so bile ene take manevkosti, ko so meni, potem v bistvu, o, Marija, kaj oni delajo z mene. In ena še, en, še eno stvar povem, koliko zaključim. Pogljamo me v sobo scenarist En, ki je delo podajal, je pridi, te v katru, to je ena kjer vežejo te filmčke in jih se stavljajo, da vidiš, kak, kaj, kaj lahko v bistvu, mi naredimo. In to je bilo res, to so bili sami računalniki in vsak računalnik, ki je imel svojo kamero, ki svojega zornega kota snema. in fantje so imeli preveč prostega časa in so se na račun naših filmkov, ki smo jih imeli, pač malo se In tak je bilo, da smo se mi, z enim fantom peljala po avtocesti, se na pumpi, jaz pravim, a, viš kaj, ne? Uh, da mi vodo, ker smo ravno nakupljali vodo in jih ja imeli pri svojih nogah. In jaz se v tistem sklonim, balj da kamere so bile na avto nastavljene, jaz se sklonim, občaravam vodo, jo vzamem, jo spijem, jo dam nazaj. In fante so v tem kartrumom to tak zmontirali, kot da sem se jaz pripeljala do semaforja, smo ga otegnila in sem se odpeljala dalje. To je možno. In jaz v tistem, ko gledam, se In on mene pogleda in reče, veš, tako se boš do mene odnašala, tako predstavljena. In jaz sem s takim knedvom zapustila tisto sobo, in sem vedela, o Marija, kaj lahko se zabijo. to se je dejansko skus, skustilno dogajalo, ne? da čist nekaj drugega, kar smo mi kasnijaz doživela na snemanih, je bilo čist nekaj drugega predstavljeno. Ampak ljudje so potem samo tisto zgodbo dobili, kaj so oni hteli. Točno te in srce. In to delajo ravno zdaj tudi Big Brotherju. Um, Resničnost od tega Big Brotherja je to, kar videli direktno, kar snema kamera. Ker tisto, kar pa potem oni zmontirajo, je pa že tak, kako vas oni hočejo peljati. Ali bojo nekoga slabše prikazali, bodo dali samo tiste inserte, ko bo klev, ko bo grdo govoril. Samo slabe. In sploh, ker timo, ne zane zadnje je šla Tina iz Big Brotherja. V eno slučajno sem tudi to gledala. Zelo so jo negativno nancirali v zadnjem odaji. Zakaj? Za da so to da so se ti gledalci samostojno lepo v zmočli. In tak zabavajo nas, tak način v izvirno. Bistvu. Tudi s tem, da delajo te rejtinge pod narekovaje. Zdaj, še prije, da se lotimo s teoretičnega vidika, zasebno javno. Vdnja vprašanje zate, ti dejansko, kar je meni fascinantno, nekako se mi zdi, da vsak človek ima neko svoje razsodnosti in določene stvari v medijskih manipulacijah ve. Dejansko nisi dočester vedela prej, niti, bilo, niti slučajno nisi pomislila, da bo to takšen, na takšen način funkcioniralo, že prej si samo omenila, da si puti spremljala te televizije. Kar bi nekako človek, mislim, logično, če sklepamo, vsi nekako morda pogledaš, kakšno vzadje, bo dejansko to V bistvu, jaz nisem kaj me čaka, kakšne zgodbe. sem nekako šla v dobri In tudi po, nekaj, po, po štirih oddajah, ko se je četrta oddaja zaključila, je bilo še vse nekak v mejah, že skor malo preki se spomnim, tam do četrte odaje so bili tudi scenaristi zelo tolerantni na mene. Po so se ta začele potikovanja, grda vprašanja in to je bilo tak. Ne? V bistvu, izjave, ki sem jih jaz dajala, so bile na nek način položene v usta. Mene je scenarijska vprašala eno vprašanje, ne vem. Miša pove, zakaj si ti do fanta nesramna? Pa jaz rečem, jaz nisem nesramna? Ja, Tak ne moreš odgovoriti, moreš odgovoriti. jaz nisem do fanta nesramna. Ne? ker pomeni, da takšen, na takšno način, ko je ona meni vprašanje postavila, jaz sem mogla z njenim vprašanjem odgovoriti. In če ona meni vprašanje postavila takšno, da je mene potunkala, jaz sem mogla na tak način odgovoriti, ampak meni je to kušno, všele, ko sem videla, odajo. Ne? Ker jaz sem se normalno z njo pogovarjala, kamera je mene snemala in oni so potem rezali njeno vprašanje, pa samo moje inserte in moje odgovore dali v televizijo. In bolj je prišla to čisto bratna zgodba ven, ne, iz konteksta, ampak takšna, da je meni in takšna, ki je pegovala rejtinge, ne. Moram tudi to povedati, da za po zadnjih raziskavah je bila v bistvu ta sanska ženska, ki se jo snemala resnično najbolj gledano da v Sloveniji. Gledala je mladina, gledali so od tri leta starih otrok do 80 let starih babice. Kaj se bi recimo zdaj pri tem, ki jih bradih ne dogaja. In a, mislim, da so pri ratingi a, telesanske ženske okoli 21, tale dnevnik pa mislim, da ima 22. in pa jest tu ne. Tak, da, je bil tako rekordno. Dobro, če se bodemo zdaj še tega političnega vidika zasebno javno, Uh, ti recimo, Marko, praviš, da je intimno tisto, kar je največjo polonizator danes in pa da tisto, kar je dejansko ogroženo, je javno. Kako zdaj komentiraš oziroma naš argument za tvoje izjavo in potem še prošli se ovaliti za komentarje. Ali pa lahko tudi obratno, namenimo semeni. Ok, hvala. Jaz bi se najprej rada navezala na to, kar je Miša zdaj govorila, ker je v pokazala bistvu dejansko pokazala in krasne primere, ali kako uh, funkcionira medijsko polje oziroma jaz bi tukaj nekako se navezala, uh, zadev odširila, da dejansko ne bi uh, rada nekaj, da se danes tukaj razidemo ne, z nekim vedenjem, da dejansko celo milijsko polje ne, ne, nekak ne funkcionira to vrste načina. Se pravi, delati bi se danes iluzije oziroma bila bi moralizacija, ne, če mi nekako resničnostne šole odsode, na ta način, a, recimo informativno dokumentarni program pa ne. ne. To dejansko funkcionira po popolnoma uh, nekakih enakih uh, pravilnih, ne? spravi, ima zelo jasna pravila igre in dejansko, uh, resničnost Mišel tukaj ima zelo jasna in zelo striktna postavljena pravila igre. Konč koncu je to umedijska industrija a ne? in Mišel je to krasno pokazala s temi primeri, kaj je umenjala. A ne? Spravi, pravila igre so od samega castinga, se pravi, nadborla in zborla tekemovalcev, nekako zelo jasno določena od tega, da grejo skozi zelo strikna psihološka testiranja, da on IQ teste, da, da delajo teste uh, sposobnosti reševanja praktičnih problemov, pogljubljene in tevljuje z ne, da nekako testirajo, ali je prvi živel, ali jansko, a so, a so nabilne osebe in jih ne dano, tako, tako naprej. Poleg tega, ne v tojini je cela industrija že in nabora ne, tako razvita, uh, da dejansko meremajo celo zasebne detektive, ki preverjajo jih background, ne, se pravi, aj, ok, in tako naprej. Uh, in dejansko tukaj ne bomo momenti tega desna, ker hočem še enkrat ne kaj mi še govorilo, kako so dejansko nekako potem zrezali, prav, se, ne, se pravi, uh, resnično sem šel Jaz ga bi imenovala vrej sploh v smislu teh tovrstnih, a ne, kot so Big Brother, se pravi te igralni resničnostni šov, kot jih pojmenuje tudi razsaka, raz, ne, kot treba je vedeti, da je resničnostni šov dozni Big Brother samo. Ne. V dojini so tovrstni resničnostni šov za tono. In dejansko gre a, v spolnost so resničnostni šov, ki temelijo na stiliziranju življenja, se pravi preobrazba, ne, ki smo jih dejansko zdaj tudi pričali. Ne. Recimo močno popoladi, kaj je Rive for the straight guy a uh, potem extreme hawer, a ne, ki mi lahko gledamo zdaj samo tudi ki tiste ki prihajajo iz tujine, a ne. Ehm uh, še domače produkcije, ne, to varnostnih šov. Se pravi ker vse temelji, a ne, sterilizirano človeškega življenja, na preobrazbi, a ne vide za image, za žimenski identiteta, kar nam dejansko gledi na vsakem koraku obljubljajo. ljublajo, a ne, motrosti kozani stent, da lahko uh, ekosistemi to življenje, ne, postanete uspešni in tako naprej. Uh, druga zadeva, ki bi nekako se je rada tudi dotaknila, ker je Niša prej govorila o manipulaciji, ne, ki bi se nekako dogarjal v vsičnostnih šovih in jo navezala na recimo informativni dokumentarji žanega, ki sem prelekla, da se nekako podobne studije nekako dogarjal. Ne, uh, Pravce je od tega, ne, da ne bo te iluzije, da dejansko je resničnost šel v te fikcijske produkcije, tem oziroma ne, da je nekako na drugi strani, imate pa uh, informativne, dokumentarne programe, ne, ki potekajo v po, popolnoma po, po, drugačnih vrstah. Res pravi, Virginija je zelo podobna. Miša uh, je prej omenjala konkretne primere. Jaz sem dal podoben primer, da nekaj vam bo govoril o tem in nekako potrdil to, kar je malo na začetku zelo fino rekel, ne vem, dejansko. Uh, Šov Stanja, ne, ne, je reč, šel je v ne pa nekaj odhaja. In sicer imam kolega, ne, ki je recimo za športno sceno bil intervjuiran v tem muzeju. Novinar, da je prišel sprašovati, da ne pove, kaj športne teoretike, da ne pove, kakšne so nekak fizične značilnosti človeškega telesa, da so lahko in njihčani hitrejši od belcev. Ne čeprav jih je bilo kar strikno premenuvalo vse skoščorenci. In on je pač poskušal a ne, pokazati in dejansko pogovori je pol ure, a ne, da, da, tukaj so, da je tudi ta tovrstna teorija rasistična. Da je nekaj že 50 let se športologija poskuša dokazati in a ne, kako dejansko imajo nekaj recimo mišično maso, drugač razvito in tako naprej, ampak dejansko ni bilo nobene raziskave, ki bi to potrdila. In po koncu, ko mi je on pravi, kar Ne, to vrstno odarjo in je bil ravno tako izrezen, kot ti praviš. Ne, in tako, da dejansko pač nekak na to skušamo opozoriti. Zdaj mi se pa rada vrnala samo na tisto še nakratko, kar smo pre, kar se vprašali javno zasebo. Jaz to mislim, da je to dejansko, kar je v to vrstnih čovjek, problematično je prav ta intimizacija javne sfere, ki se dogaja. Ne se pravi nekako vesničnostni šovija, ne, ki dejansko niso več samo udali Big Brother nekako naprej, ampak se format vesničnostne televizije, tih otapi, in ga lahko gledate, dons smo že zamudili, ne, recimo v 14. ur ali lahko gledamo zdaj v 10x5, rečem odmeva ali v kokakor kola, ne. Uh, ok, boljše, delam je tako, da bi glas za vas, ok. Uh, in dejansko nekako prihaja do tega, ne, da vlečejo pozornost od nekih pomembnih javnih uh, sodanjih, a ne zdelo družbeno političnih vprašanj, zdelajo kvaliteto našega življenja, a uh, dejansko, nekaj, že, če samo pogledamo recimo konkretno porečink, ki pač mene tudi v zelo muzeeru zanimajo. Recimo na molitve, a ne, za referendum o RTV je šlo pol milijuna slovencev, ne. Uh, ne, koliko je bar recimo ena, a ne, vsega skupaj trajejo uh, uh, klicev, v gaja, kjer so pač nekaj gledalci vkrat, a ne, tukaj tudi zelo dobro piše v svoji knjigi, a ne kako lahko gledalci vplivalo na sam tok, ne, na sam scenarij da in tudi to, kar je pač Miša pregovorila, zakaj je mogratilo tako naprej, nekako temu da se pač drugo je v In dejansko, je, kar hočem povedati s tema, da se sem malo zašla, je, da dejansko je v bar eno pošlo oko 700 tisoč glasov, se pravi 200 tisoč več, kljub temu, da nekako rečemo tukaj, da so te glasove mogoče tam replicirati ne, s ponovnimi klice in tako naprej, ne, ampak se pravi, To se mi zdi nekako, mogoče, problematično. Ne? Intimizacija celotne javne sferi. Okay. Um, mislim, jaz bi tu spet radikalizirati v tem smislu, da jaz ne meni v meni razlike med rejati še vam okolikov. To zdaj spet. Ne? Taj bil referendum mi bi bil kot, da je to pa nekaj kakovostno mislim, kvalitetnešega, da gre za pomenuši odločitev. Mislim, da gre za identično odločitev. Tako kot pač, če so boljš, ne. boljš, če so odmevi pač, ko paš uh, reality show razdili, pač en je peder, ena je lahko živka, en je ta, ne. Odmevi to enako strukturira. ne. Na levi je, točno na levi je levica, ne, na desnih potesnica. Sledaj, pač levica je etak oksimoron, ne. V razmerah kapitalizma ne mora biti levica, kaj še je levičarske vladne, uh, In pač tega preprosto ni, ne. Mislim, ni izbira, ne. Svrda izbira bi lahko obstajala, ampak v teh, v teh formatih pač izbire ni. se se ne generira. Turna molitva je posebej s predmjeno hodov. Gre pa za izbiro med orgličarjem in barbi papo. Ne? Uh, Druga stvar je pa, moram pa zdaj zagovarjati format, ravno sem našel. Uh, to, če se tako navežem naprej. Ne? V bistvu je, je lepo prezentirano nespoštovanje formata, ne? stališče enega protagonista. Ne? Ki jo v bistvu predvidev kot marioneta v osnovi. Ne? Marioneta, seveda, ni neki nujno slaba, recimo, so filmi Roberta Brezona, kjer je v bistvu marioneta na šim, da dosežeš milino, ne? torej grej. Ne? Uh, je spet stvar formata, predvidev, stvar žanra. V tem smislu, pa hkrati pač format to funkcionira, da je seveda predvidel, da se bo marioneta operala, da, da se bo zgražila nad manipulacijo. Vse je to format predvidel, ne? pač format je zelo inteligenten. Ne? Ne gre za Ne gre za neke zavestne zlobneže, ki so tam in ha, zdaj bomo pa mi zajevno. Toč to je to stvar formata. Ne? Format ima višjo zavest od odeleženih. Ne? Torej, od marionete, seveda so producenti, realiti štava, so, so enaki marionete kot protagonisti. Ne? Gre, pa pa za, gre pa za neko kokosno marionet, pač ko meni bliz. Hkrati je format predvivel tudi tožbo, ne? Ne? Format je tožbo. Format je predvivel tožbo. Format je trenje. In hkrati je predvivel tudi, da na koncu marioneta rekla, čeprav je na žilca način, kako so se rejtingi dosegli? bo lahko nas rekla, ampak veste, rejtingi so bili pa najvišji, kar sem bila jaz tam. Ne? Hočem da reči, format vse to predvidi, to, to, to je grozno. Vkrati uh, sem pa merno odgovoril, nekaj mogoče zdaj prvi zaveda, da je to paradoks, Hočem da reči, zelo zloben je ta format, vkrati pa je zabaven medijska industrija, Pomembno se, kako je, da se Marijano vse enkrat zaveda da je bila zmanipulirana, to torej je vse poče. Ne, mislim, ne gre za manipulacije, tudi to bi podarila Melita spet, kar sem jo ne Manipulacije je dažno, že exista, manipulacije ni, ne? so disciplinske tehnike, naprej, ampak manipulacija je brez zvezdom pojem, ker tist, manipuliraš z manipulira, že zmanipuliram. Ne? Tako da je to čisto brez Manipulacija nima nobenega, No vem, mislim, še smisl ne moraš reči, kot smisl, smislen je, ne? Počneš, Manikolas je preprost presežem pojem. Dobro, se sicer s tem čisto ne slijem, ampak danes nisem vlogi teoretika, ampak pod delatel, kar je tako da ne hitaj, zvori. Meni se ti tukaj dobro odgovoriti na to, ko si vprašali javno zasebno. Anekdotično, mogoče, pa se bo Marko spomnil, kjer je ta Bonuero film, kar to zamenjajo. Jaz ne vem da slova, ampak najbolj što vsi mm, Do od vas no, tudi videl film, kjer um, tako zelo urejena meščanska družba upravlja veliko potrebo za mizo in uh, greje na stranišče. Eh. Skriti šarno. Skriti šarno. Skratka, kaj hočem reči? Ta meja oz. definicija, kaj je zasebno, kaj je javno, je dosti podljubna. In se mi zdi, da je to naredil bolj, kot bi kakšna diskusija, kakšna je to naredila. Um, jaz je pa zdaj, če bi lahko malo bolj resno še o tem nekaj rekla, je pa da imamo strahove, kakšnih 50 let vsaj, da jaz zanje vema, ki gre v obe smeri. A ne. Na eni strani imamo to, ko je z viste sloba ima Ruša in Marko povdarjala, to je ta strah Richarda Seneta, mm -hmm. ki je rekel, um, da je vsak človek je omara grozot, ki božda ostane zaprta. Ne. In da to, kar mi zdaj vse čas vse po javnosti govorimo, da to v bistvu krmi neko, neko javno razpravo. Če, pomis, če se spomente, zadnji tak, prav groziv primjer je bil um, tega direktorja Svetovne banke. Pa v vseh katastrofah se ukvarjajo s tem, kako se svoje zaposlijo, kako je plačo. Se pravi, to je res, eni strani. Eni strani se pravi, da izgubljamo resnost javne razprave. Na drugih strani pa sredo obstaja tudi strah, da izgubljamo zasebnost, s tem, da to so pač ti nadzorni mehanizmi to invester kontrolirajo se, kupujemo prek kreditnih prek IP, tip, pod, kjer spetni strani obiskujemo in je v bistvu iz tega strahu, ne, veliki brat, ta pač ta naslov uporablja, gradi svoj kapital. Je pač to, to, kar pravzaprav jaz rečem, da mi zdaj pač skupaj neke nove ne, medjavnimi zasebnimi oblikujemo. Hana Arne bi tako rekla, da je bilo, um, um, da je bistvena razlika samo ni pa uh, antika. Ne, in da v antiki so dobro vedeli, da se recimo um, bogati, bogatstvo kupiči samo v zasebnosti. Ne, in da v tem smislu sta kapitalizem in komunizem isto napako naredila, ker sta to bogatelji, ali razredajo je Bogarkoli naredila za javno stvar, ki je še država čuba. Skratka, jaz tukaj tako radikalna ne, ne bi bila. Ampak mislim pa, da skupaj te oblikujemo, je pa sveda Maruša opozorila še eno pomembno stvar in to je kaj, je, kaj je relevantno. In se mi zdi fajn, da Marko reče, da oboje. Ne? Ker mi smo preveč navajeni tega, da če govorimo o vojnah pa o velikih političnih premikih, da to je primerno za javno razpravo, da neto osebne stvari pa niso. In to so nas smelo drahne se nas opozorile na to, da je pa pač nekaj na se ženske najbolj spoznalo, ne? kako z ljudmi komunicirati. In je to pač tudi ena od odlik, recimo tudi resničnostnih šov, ki obstajajo tudi v javnih televizijah in rečejo dopustov. Pač ta na čin, kako neko umetno okolje konstruirajo in dajo ljudem da to igrajo. Ne? dokumentarne melodramske nadaljevanke. Se pravi, da je to pro um, tem tezam, da se dokumentali po igranju žanr In to je to, kar sem jaz mislim da Dobro, vidim da nekateri že postate malo, ne strati, mogoče tudi skoraj si želite vprašan. Uh, moje zadnje na splošno vprašanje za vse vas je uh, k nam prihaja v parlamentarna televizija. Uh, to je pač za mene en bo ali pa se že ustvarja en velik uh, resničnost mi uh, pa me čisto zanima vaš komentar na to in pa seveda sam razvoj in pa participacija. Uh, to pa res mi se pravi vseh od tipa piramide do bra, dobih braderja in ne vem, sanskih in kar bomo pač podobno tega še dobili. Uh, v prihodnosti uh, tako srednjega davcev kot pa strani uh, udeležencev. Se pravi, najprej, če lahko pokomentirate, kako se bo po vašem razvijal, uh, razvijala uh, parlamentarna televizija, glede na to, da bomo, da bodo lahko gledalci svojimi SMS-poročili uh, komentirali uh, zasedanja, kar bo seveda ponovno uh, tudi oziroma ne bo šlo vse v, v javnosti in pa razvoj uh, šal od takih dela formatov. Ja, mislim, spet se mi ne zdi nove ena novoz, ker meni se zdi, da to, to kar poslanci govori, je že soje SMS vročila. Ampak uh, to je problem, uh, tako kar je eni prišel razak pač prav, da ga je za parodijo demokracije. Ne? To, to, mislim, to je temeljno problematična izjava, ne? ker kukrat, mislim, vse demokracije jaz ne vem veliko, uh, mislim, sem zelo, nisem dolgo nej, ampak to, kar vidim, je pač parodijo demokracije, Kar me spolna to Štefančešo, mislim, v recel Štefančešo fiksacijo, ki je vedno rekel, da James Bond nimaš kaj parodirati, ne, pač James Bond je že parodija, ne. Tako da v bistvu parodirati, je neumnost, ne? V tem smislu vidim nesmiselnost tega uh, formata, ne, torej parlamentarne koninkacije, ker pač sem podvaja nekaj, kar žeje, ne, Absolutno pa spet pač teorije medijev imajo ena fiksnih idej, pač te multiplikacije, multiplikacije, multiplikacije, ne, tako čist ne, čist v za Miša, tukaj pomembna. Ja, mogoče bomo pa, tudi mi videli to nedavno nazaj, sem gledala, spred se je gledala minimška televizija, um, imajo tak način tega spremenja parlamenta že nekaj let skoraj in se odpeli kako so med sejo, se jim menjavali sliče celo obetašo. Mogoče bo zanimivo, mogoče bomo tukaj takega pri nas doživeli, ne. Kako Vidita mi zvoli. Jaz je resno je demokracijo, ne, in tehnologije. In mislim da je to dobro, a Na srečo sem imela približno leta 2003 sodelovati, ko smo izbirali najboljše elektronske ustvarine na svetu, ne. Tako mislim imela videti. In sem med njimi, ne, smo tudi zbrali ena najboljših vila boknet projekt se menilo Vok ampak ne kot Vok poteri ampak Women of Uganda. Ne? To je bila za to. In sicer uh, so bile um, ženske aktivistke v Ugandji organizirane, da so ob vsaki parlamentarni razpravi, ki je m, zadevala katero od problematik, ki bi se lahko tikala tudi ljudnega položaja, žen, so se organizirale in so prek interneta prek tehnev, mobilni telefon, no, takrat še ni bilo to, so vplivali na poslance v smislu, da bi ne sprejeli tako odločitek v za koriste. Jaz mislim, če to v Afriki delovalo, to mislim <laughs> Zdaj, ja, jaz sem tudi zelo srednjena, ne, s talbo minuta, ker dejansko vrem zelo podobno, ne, na to stvar, kot se zaradi tega, kar se omenjala, ne, že prej to kompletenco, ne, konc koncev, jaz odvajamena, ne, v tem, oziroma nekako, uh, uh, o demokracijo, ne, kar kažejo dejansko, tudi te raziskave, ne, uh, mladi popolnoma drugače uporabljajo medije, uh, kot jih pa, recimo, še naša generacija, ne, verjetno ne, reč toliko mladija, ne, In dejansko je to zelo pomembno ne? in resničnostni šov tukaj prav to dela ne? in jaz mislim, da mogoče prav zaradi tega bi to tudi dejansko lahko bil bi nekrat naprej, ne? se pravi na pogledati z različnih ljudikov. Tukaj pa sprašuješ a ne, o prihodnosti a, to vrstnih šov pri nas, a ne? A, jaz mislim, da dejansko ne samo šov, ampak kot nekak a, format, ne? a, dejansko imate televizija prihodnost. A ne? Uh, predvsem zelo tega, ker mladi, kot sem rekla, drugače radijo medije, drugače povezujejo z nimi. Ne, in ta formal dejansko obljubila to. Ne. Tako da tukaj dejansko čez drugi interese dala, predvsem industrija, ne. Uh, je tukaj v tem zelo prepovis. Ja, uh, Sedajno, tako uh, hud, uh, outsider se <laughs> nadal. Um, Pri ranostnih šov, mislim, krugle mizo, definitivno se mi zdi menj produktivnih načinov boja proti ranostnih Ne, to je zelo, prak, steril inštitut, uh, še je zelo bolj, kot realna realnosti šov, uh, ampak zato pa nisem outsider, ker namreč so avtor formata realnostnega šova, ki, ki še do zdaj ni bil realiziran. Ne. Je pa to podobna stvar, recimo, ki se vsi poznate, pa je financiral Fight Club, ne. pač tudi bi mrdek. Ne. In tudi na konci se sestorbeca, ki gre v zrah, ne, v, v očiščena človeškega, je pač mrdek. Ne. To je pač velika ironija filma. In mislim, da ena izmed strategij bova proti rannosvišovo je, šo, je pač pospešitev nihilizma. Ne? Ne? En izmed strategij, svega da je to pozitivni program, sicer razako, ki ste bili na družbi, ki ima služnje. ta destrukcija in konstrukcija pač, uh, kombiniranja. Apsolutno, treba se izmišljavati rannosvišove, ki bodo bi končali rannosvišove. To, to se Ja, jaz bi v bistvu radila, da sem tukaj še nekaj dodala, da sem se zdaj spolnila uh, in sicer kaj je bilo zelo zanimivo v tem muzeju, oziru, so se resnično slušal po celem svetu, ne, kaj je prišel v totalna moralna panija, A, ne? in to vrst nekrat se je umeljno zdaj okrogla miza. Vse tudi v slovenski družbi smo videli, ne? na trenjih, povsota, uh, so govorili o to vrstnih zadevah. In kaj je kažela? Ne? Na drugi strani so to vrstne vodaje zelo dobra tržna strategija za same resničnostne šale, tuta, ne? se pravi za promocijo. Z, zakaj? Zato, ker se je pojavljal zelo, ponavadi, zelo moralizatorskih diskursa, kar si preumenjala mizozemsko Big Brother relanciranja in demola, ne? skor so preprečili, da bi dejansko v leta 2019 90 začel na nizozemskem. Ne? In tudi v slovenski družbi, če gledate, meni gre, kar vse po koncu, ne kako dejansko te oddaje so strukturirane. Ne? No, tako sem bila povabljena v enega izmed to vrstnih oddaj. In so me že vprej, vprašali, na kateri strani pa ste, a ste za šole, ali ste proti šolom. Pa sprašam, a je to relevantno? Ja, se bomo o tem pogovarjala dejansko. Ja, to je zelo relevantno za naš scenarij, ne, da bomo imeli nekako uravnoteženje v v sami vdači. Uh, in uh, šlo je za vdajo trenja o tem oziru. In, uh, nekak Se mi zdi, da je zelo zelo moralizatorski diskurs se tudi pojavil ob samim lansiranjem resničnostni šov, kar je še vrliko konatično, pojavljajo se tukaj nekaj politične oziroma kulturne elite, zelo popost tudi psihologija, ne? ki potem poskušajo dokazati, pokazati, kaj je kaj narobe s temi ljudmi, ki se prijavljajo v resničnostni na strani, oziroma kaj je narobe z ljudmi, ki te resničnostni šov je šo, gledala. Jaz mislim, da je to nehansko v neke vrste uh, um, odgovor na to, kako upravičiti. Zdaj, da moralno upravičiti vlastno valjerstvo ob gledanju, uh, to je tudi valjerstvo. Hvala že za te uh, poslednje komentarje. Uh, kakšno vprašanje iz občinstva, prosim? Ste dobili vse odgovore na današnji sicer uh, Kako smo prej rekli, nekako okrugili. Zdaj se sicer moram da sem pač nekako še tradicionalna in vjavljen v, v diskusijo in pogovore in tudi v, recimo v radio kot format, če živite, ne. Uh, do menega vprašanja, to tudi... ja. uh, ja, me sicer čudim. ne vedem lahko, da se sliši, ne je, pa, če se od zada daljše kakšen mikroponov kot predrasli. Joža dače se skupina mladih, A, a, a. Oh, uh, Jož, ja, danes je tudi skupina študentov v Ljubljani pred vlado prestopila mejo javnega in tak posebno. Mene zanima, ali obstaja kakšna paralela? Ja, so bile. Je. Uh, odpr, uh, med temi mladimi, ki so na ta način pristopili tumejo... Kaj je vprašanje? ...zodper predvagan zakonju vsakmošovstva. In to tačni kot jih že dolgo nismo gredi, nekako pred vlade. Med temi mladimi, ki so na ta način pristopili javno zasebno, oziroma iz zasebnega so stopili na nekočin bo javno, in med tistimi uh, mladimi, ki se odložujejo, teh konvencionalnih resničnostnih šov. Proračuni ribe lobe za za koga? To eh, jaz z veseljem pa še neki predlagam, da ta fond ostane ja. pervazne. Vse bomo lažji, ne? Jesi misliš, da se lažji? pogovarjamo, menje jaz moram rečno, jaz sem zelo rada pogovarjam, tudi velik se za resničnostnih šovih naučila. Um, razmišljati in sploh od, od študentov skozi vsake pogovore. Uh, tako da sem zdaj zelo vesela to, kar sem slišala. Ne? Um, ker sem pred kakšnim tednom brala, da je celo to revolucionarno gibanje maja 68, ne, uh, bilo uh, v bistvu samo akcija situacionistov, mistev. Ani situacij z Gijem Deborjem na čelu uh, so namreč postavili enkrat, enkrat v 50 tezo, da je, uh, da umetnost ne more namrega objekta več narediti, ampak daleko samo situacijo ustvarja. No in zdaj, ko njihove razstave postavljajo, so vkrati razvili tezu, da je bistvena umetnina situacije, ki so jo ustvarjali na maj 68. v francoski. Meni je bilo zelo žal, če bi bilo tako. Ne? In sem vesela, da tukaj v Sloveniji tudi na ta način deluje, da se, se vdojstvujejo nove generacije. Mislim pa, da gre za ene inite. A ne? Jaz mislim, da žal, ne? Ni možno enega ločevati od drugega, da bi to bilo celo narodno, ne? ker so vsi. In oni, ki gledajo resničnostni šal, uniji, ko niti ne stopajo in tile, ki so šli demonstrirati v isti situaciji. So različni, najbolj po kakšnih drugih, drugih lastnostih. Prej sem pozabila reči, me, ena od teh sprememb, ki dajo uspeh resničnostnim šalom, je tudi to, da smo danes družba mrež. Ne? in ne več množična družba, se pravi da več unanimna množica, ampak veliko bolj um, organitačne, povezane, interesno in sicer skupine ljudi. Uh, tako da jaz mislim, da je dobro, da je tudi koristno, da počnemo in eno in drugo. Ne? Se pravi, da gremo na ulico in da gremo v medije, ker nažalost so mediji tudi na uljce danes. Ne? Če obrnem to, s čimer smo začeli, da je um, uljca mediji. Ja, v bistvu, jaz bi se tudi zrnila, čeprav ne vemo, o kakrem številu ste tukaj govorili, ker kar je uh, bilo precej študentov? Sponobno število študentov. No, to v meni, uh, izprehajajo sve dve, a ne, tudi uh, prav če je bilo kaj dosti naših študentov, ker kaj so pri nas največkrat obvadimo je to, da so naši študenti totalno apatični, a ne, da jih ne zanima več, kaj se dogaja in to je mogoče tudi eden izmed uh, nekak um, Uh, posledica ne je tožbo, v kateri živimo, ne S res, industrije, se pravi proizvodnja apatičnih, a ne uh, nekako državljanov. državljanov. Ne, bi uh, bila zelo vesela, ne, če bi se brodila s našimi števili. Zanimivo. Kaj pa vi mislite? <laughs> <laughs> <Pidne>. <laughs> <Zavala>. <laughs> Mene, da sem skrsa tle spet, uh, spet, se v bistvu nočno bi težak, ampak... Zakaj se ohranja spet kriterije realnostnega šava, ne? Tako si vprašala v bistvu, koliko jih Ali reč, kar Men meni tako, kup, kakšni so bili rejtimi, ne? <laughs> demonstracije, Meni men je to spet konvencionalno identifizirana oblika protesta, ne? Zdaj, če je ta zdaj, kaj bi videli, da v večini z so bili nauci in nisem vedel, so, da so protijanši, vada. To je res vlazno tako inicijativa. Mislim, zvenim vse cinično, nekako so pravim, da zvenim kinično, ne. Ampak um, nočem biti ciničen, ne. Vsem dvomom neko, neko vlazno izdelan program, ne, tega, te, te ulice, ne. To, to me skrbi. Je pa res, da govorim na pamet, ne. Seveda, ne. Kaj je bila pa tvojem, seveda nekaj G3-jem s tabo, ne. Kaj je bila pa tvoja rešitev? Na kakšen način, zdaj ne bomo rekel, revoljta o tem, lahko imamo še eno mizo, ampak tova solucija, recimo na kakšen način uh, nekako bo, tudi moč civilni družbi nazaj, ne? To, to besedo ali pa ja, dejansko samo moč civilna inicijativa, se nekako vse ne, dopirajo, smo tudi izmrežnje, tako kot si ti rekla, prejmeljita, ampak nekako nimamo pravi moči. Mislim, tako. Kaj. Mislim, tako pozitivno rešitev, v tem smislu ti na no mora da, ne. Lahko govorimo samo o deskamatizaciji izraza, dešablonizaciji izraza, ne. Recimo to, da, da, da večina demonstranjkov, recimo, bi vedela, za kaj gre, ne. Mislim, to recimo mislim, no, sem to je problem, ne. Jaz pač, pač niti komunikacijo, ne. Ne? Stoj, to ne je ampak recimo ena izmed glavnih predvima filozofije, da ne komunikacijo recimo, ne? da lec pač neka očeta tega razaka, ne? onda da, da komunikacija da tega je preveč, ne? Ne? da je premal, da premalo misli. Niso komunikacija to, to je nek ne, dvojček, ne? to ni nojeno isto. Ne? Tako, tako da, lahko sem pač nekako pač abstraktan sem lahko, <laughs> Jaz se poznavam, stari, ne pa znamo že na vrhu. Že Petrovič. Uh, jaz mislim, da je to zelo, zelo težko, to vprašanje postavljeno, da se ta Kako je lahko mediji javni prostor? To ni nekaj, kar viite, ampak nekaj istočnice, da ja, se ja, Jaz mislim, da mediji so javni prostori in da, hvala Bogu, da so. Ne. No, jaz, se, jaz sem odraščal, da je minarko bin v 80-ih letih, ki je bil dovolj za to, da se ti prostori odpirajo ključen, življensko pomemben, tvegali smo več, kot zdaj lahko tvegamo, ne rečem, pač uživali um, smo v tem, um, ne pretožujem se, je bilo je idealno obdobje, ampak jaz tukaj ne moram odstopiti, ne pa kako ne vam to povem, ker sem izidko slabo umeljena. Um, mogoče je to glavni razlog, zakaj sem jaz recimo, a priori za resnično znešoje in jih jemnem resno. In to je to, ker mislim, da, ker ta kraj ta veste ni bilo tako enostavno prik do medija. In smo seveda vsi um, nekako čutili, da je to, da imaš možnost spregovoriti mediju, uh, del um, svobode, osnovna državljanska pravica. In zdaj, ko vidim ljudi, pa tudi, če se pogovarjajo o nekih čisto sredanih stvarih, o tem, kar bo za skuhar zagosila, v tem vidim neko um, relevanco. Ne? Zato, ker je pravzaprav to tisto, kar edino lahko uporabljamo kot ulico, se prav kot prostor, ki se srečamo. A ne? A veste, včasih, v, v antiki ne je ne bila to agora, vsi so šli na trg, vsi so se zmenili, danes, če bi vsi šli na trg, bi bile lahko demonstracije, se prav morali biti zelo jezni. Ne? In kada nismo jezni, je vse, kar imamo, so mediji. Mislim, da gre tudi zato, da mi smo mogoče skozi, vse dobro, da se tudi do resničnostnih človek pogovarja, ampak skozi to smo se pa navadili ukvarjati za osebnim, ne? se prav s tem, kar je specifično ženska stvarna da smo vsi postali kot ene junakinje, melodramne, in se sem s tem ukvarjamo, kaj se pa kaj se je med nami zgodil, smo malo pozabili na to, da, živi, da je pač nek prostor, tudi skupen prostor. Ne? A ne? Skupen prostor pač nekih javnih zadev, kjer pa pač, mogoče, se nas ne tiče nekaj neposredno, ampak se nas prtiče. In, in v tem smislu, mislim, da, je to, da so te demonstracije dober znak, da se mogoče te stvari vse odrespet obrača. Ne? pa da se vseh pomembne tudi stvari, ki se on kraj um, kuhne. Kakva jaz se zelo rado pogovarjam. Zadnjič sem se s kolegico, smo si zmisli, super slično slišal, okay, ampak ne bomo rekli, ampak tako zelo osebno se pogovarjamo, ampak kot um, um, javna televizija pa mislim, da tudi ohranjamo eno zavest od tem nekem um, javnem, tudi političnem a ne? prostoru, ki je pomembno za srednjensko družbo. Toče nam to čas ne uspe. Mislim pa, da se ne treba probati. No, poško, ja. Ja, zadnja replika in potem vsi veselo k Davidu, da si kupite svoje izvar knjige, v koliko si da še niste. Ne, pri tej ulici, no se to možeš reči, da v bistvu gre za nek neostojič kulturni boj okoli enega vprašanja, glede katerega itak odloši birokratski stroj. Zdaj, mislim, da je ja ene energije potrošene za pač izrekanja med neobstoječo razliko med ljevico tudi lisnico. Ne? Pač mislim na tem problem. Ne? Jaz sem pač protiv proti ulci zato, ker te na razlikovanju, ki ne obstaja. Ne? Nisem pa proti ulci generalno. Ne? Čeprav na nek način je... Ne, čeprav na nek način je pač prekonvencionalni izraz. bi ga bilo treba... Zato, Ok, lepa hvala. Uh, hvala vsem, ki ste prišli danes na tole okruglo mizo. Hvala seveda mojim gostom, da so si vzeli čas, da kleti bo hko, hvala bo ste lahko vznam. Hvala bo ste lahko, poklepetali se <laughs> v Tako da, lepa hvala vsem za obisk in pa seveda vsem, ki so še niste nabavili uh, knjige. Poplo uh, priporočam je odredna branja. Hvala pa.